Перший тоді Діомед зброєносного вбив Агелая, сина Фрадмона. До втечі вже він повернув своїх коней, та Діомед навздогін йому в спину по межі плечима гострого списав вігнав і пройшов той крізь груди на виліт. З поваза впав він, аж зброя на ньому уся задзвеніла. Слідом Атрея сини, Агамемнон у двох змінила їм, Далі обидва еанти, шаленою повні відваги, Далі ще і Доменей із товаришем і Доменея, І з Меріоном на вбивцю мужів Еніалія схожим, Ще й Евріпів слід за ними, Евемона син світлосяйний, Тевкр був за ними дев'ятий, Гнучкий, напинаючи лук свій, став він за щит, що Еант тримав його син Теламона. Ледве Еант відсторонить той щит, як герой, озирнувшись, раптом у когось в юрбі націлює лук і стрілою ранить, і той, упавши, свій дух віддає тої ж миті. Сам же вертавсь і неначе за матір дитина ховався, знов за еанта, який щитом прикривав його світлим. Першим кого ж подолав між троянами теокр бездоганний, впав орсілох тоді перший, а далі армен з офелестом, дайтор і хромій, за ними іще й Лікофонт богорівний, амопаон, поліемона син із бійцем Меланіппом, так одного за одним він на землю поверхного плідну, вельми радів, поглядаючи в ладар мужів Агамемнон, як своїм луком міцним, той фаланги троян побиває, став перед ним, підійшовши, і з такими звернувся словами. в вкремій любе чоло, Теламонію. Люду-владико, би їх і далі отак, І станеш ти світлом Данаєм, І Теламонові батьку, Зростив би тебе він із малку, В дім тебе радо приймав, Хоч ти був йому сином нешлюбним, Хоч і далеко він славу Йому принесеш ти велику. Так, бо скажу я тобі, І сповниться те неодмінно, «Тільки державний Зевс мені дасть і Афіна, вщент зруйнувати, Іліон, це пригарно збудоване місто, першому я після себе то відам почесний дарунок, або триніжок, або колісницю із парою коней, або жону, щоб на спільне з тобою виходила ложе». Відповідаючи мовив, тоді йому Тевкр бездоганний. Сину Атрея славетний, навіщо мене спонукаєш? Я ж бо стараюся і сам. Скільки вистачить сили у мене? Не спочию з дня, як троян ми до міста прогнали, нищу їх воюв частуючи гострими стрілами влучно. Ось уже вісім із лука я випустив стріл довгелезих. Глибоко в тіло вони уп'ялись юнакам бойовничим. Тільки у цього скаженого пса я ніяк не поцілю. Мовивши так, він знову стрілу стятиви посилає в Гектора. Саме у нього поцілити прагнучи серцем. Схибив проте і бездоганному... Горгітіону, Пріама, синові, прямо у груди, З втрапив стрілою. Батьком з Езіми в заміжжя узяти його породила Кастіаніра прекрасна, з богинями вродою схожа. Наче той мак у саду свою набік похилить голівку Під ряснотою мачин і весняних дощів обважнілу, так же й шоломом обтяжену голову набік схилив він.